Eta zazpi, provintietako gazten futbol txaperketa delata, setasun guzia, dukanen ditugu panxo, sedarinekin donen eluitzuneko arin taldeko kidea duguna. Be, badakizu, nimezen bat, mugauri hor eh, eta nik pena ahondia dut, zenta hachimaiten dut, eh, Badela hor onduk urteetan e, zerbait mamia hor lan egiteko e, askotan haipatzen dugu euro iria eskolegeren osotasuna eta hori dena e, maheruski buruetan hori ez da oraindik eta prezeski guk egiten dugu antoratzen dugun txapelketa hori da pixka bat hori bidehortan hain zinatzeko Hala, e, errandu tostion e, pena nuela zenta hemen gaztetaz okupatzen haiz, eta egualdetik espanimadera etortzen ipar alderat Borean hartzerat Iparaldeko gaztekere ez dute Ongi ezagutzen egualdeko futbola Eta gogorazena ez Bizpailu orta hori izan zen hemen Donilo izunen partidabat uste dut atletik Eta Lille edo Jironden zakitaren aurka Eta partida bukaerana Arritu nintzen zentzen da ikusi nituen aurgusiak Emen goa denak Bordeleko edo Lilleko jokularien ganata abiana, E, Izenpeduren lohtzeko Eta atritikikoak utzizituzten uh, Baztejerat, etzakitaren lohtziren ere Eta hor, oh, atxeman noen pena, auk, auk, Aukinan penagajia Ara, aniversalde beti uh, danik izanaz Egealaren uh, susten gantzaile bat e, Kipian ki ibiltzen nintzen ato txan eta haure dena Eta hori ikustea, atxamaiten du, domaia dela Eta bizi gontenea, zenta joan den aste buruan Eta zikusituzu gubezala eh, Ze maila erakusituen egealak eh, Leonen gantza Eta hor, oh, denak agitu dira Hemen berian gure uh, enere inguruan Diren uh, gazteuiek, bure anari uh, dire uh, jinen denak agitu dira, zenta egizman ezagutzen zuten, mehetsakiten uh, beste jokolariak eno ziren, eta uste dut ora, ipoyiki-poyiki hasiko direla, espero esperudut ejela kuken ditela emaitzonak, eta ipoyiki-poyiki ipoyiki, mengo gaztekere ezagutuko dituzela ango jokolariak. Eta ipoyiki-poyiki, ipoyiki, egeten dut, zenta gu, kezitugu angoak ezagutzen, baina uste dut ere egealak eta bat dituzela indahak egin, beren uh, erakusteko be, be, be, zer balio duten ere. Zenta, horrean, eben duzu edo matez, uh, anu etara joan, ezparimazira zuzio eta horien ez da bateri egisa eta yeah. poliki-poiki gauzak ari diralatzen Horren filosofian egina da txapreketa horien, zazpi erri aldetako txapreketa hori muga horri elgarez agutzeko e, Ba, gero duela ugo jukte niz dintzen hemen behaz izut egeten lan hori duela ugo jukte susen edo ez elburua baina horai bai hori da e, ara, elgahikin ikusten gira eta egia da, pasatzen dugula zinez egun xora e gajiaz, eta handenak gira, bazkaltzen gira elgahikin ere eta badugu, hor, posibil eta te haukera denekin hitz egiteko eta nahi ez da huas bat da me ez da aski sekuran izanen obekago ezagutzeko eta uste dut egualdeko behaz profesional taldek beriziki berkudutela indag bat egin gure haugen indag esatzeko ere e, Taldeen e, izenen zarren da ingo diguzuk, bai behaz Uh, beaz e, bizkaitik eto jiko da beaz atletik uh, bilbo Bean, Oiek uh, normalki ikarzen dituzte lehen urteko umeak, uh, uxak Zenta gazte xaguak Beaz, bau, uh, gero ege alakoak uh, gipuzkoan Ege alak egiten duberdin Ekeriko ek dituzte aurten bimira eta bian jortok direnak Gero gipuzkoatik ere izango da tolo xa Ionden urtean uh, ere horxela Irungo Real Union. Nafarroatik bitalde, osasuna, beraz eh, na, eta gero beste talde behi bat argdoi futbol kartea, Iruñako ere bai eh, ez dut behar eh, badugu ere ipar atletik beza behi jombaionetaldea jene danglet, miagitzeko jia eta biztanda egiko taldea, argineko taldea gero baxen afreko selekzioa hor izanen da zonbait taldean artian osatua eta siberoko maule maule, Ara. Beti favorito dira Real Eta Atletik? Baina, bakarri ba, baka gauza bat egeiteko eh, aurten hukandugu arraso bat deportivo alabezekin, zenta hortuzaren bezala eh, arabatik ez dugu inor, zenta azken mementuan egin digute etzirela etorzenala lor entxatu gara azken mementu arabako talde baten ezaitea eh, demora de sobe, EPEA soberra laburazen eta ezin dugu eta oien ordezkatzeko etorri da ardoi taldea esperudugu esperudu el datorren urtean eh, izanen digitu gula zazpi provinsiteko taldeak Favorito beti dira Real daletik eh favorituak bai zenta geada, ba, futbol eskola biziki hona dutela eta aurren autatzeko ere bat dituztela sekurako kopuruak bainan ikusiz hoiek ekartzen dituztela lehen urtekoaka. joan den urtean erdi finalian ziren biak bat bestean enkontra eta azkenian finalian osasunak irabazizuen eta osasunak berakek arri zituen bigarren urtekoak eta behaz adin urtean diferentzia haundi bat dago eta bat ziren bi Biziki handiaakoososunaan, sinine kasik gizon bateen adinekoaka, aldiz erreako etadekoak biziki ongiari ziren futbolian baina fisiika mailana apalgoak ziana.